9. Másnap hatalmas nyomást éreztem, amikor leültem, hogy megírjam a következő levelet. A fogalmazás képtelenség bénító esete. Egyszerűen nem találtam a szavakat, hogy kifejezzem izgalmam, elégedettségem, vágyakozásom, a reményeim. Írói véna hiányában az lesz a legjobb megoldás, gondoltam, ha magát a levelet kicsínosítom. Sajnos nem olyan helyen voltam ekkor, ahol lehetőségem nyílt volna kézműveskedni. A kiruccanásunk most lépett a harmadik fázisba, egy nyolc órás vadászút várt ránk egy isteháta mögötti helyen. Mit tegyek? Az egyik szünetben kiugrottam a teherautóból, és berohantam a bozódva. Tüske, hova mész? Nem válaszoltam. Mi ütött belé? Nem tanácsos elkószálni felé. Mélyen bent járunk az oroszlánok területén. Én mégis elszántan kerestem valamit. Botladoztam, támolyogtam, nem láttam más, csak végtelen barna füves térséget. Az Isten verte nyugat-Ausztráliában járunk. Ádi megtanított rá, hogyan keressek virágokat a sivatagban. Tüskebokroknál mindig a legmagasabbágakat kell megnézni. Így is tettem. És valóban. Bingo! Felkapaszkodtam a tüskebokorra, lesettem a virágokat, és a vállamon átvetve kis zacskóba tettem őket. Később egy afrikai vasfaerdőbe értünk, ahol két élénk rózsaszínű impalaliliomot pillantottam meg. Azt is lesettem. Hamarosan összeállítottam egy kis csokrot. Közben egy erdősáv közelmúltban leégett részéhez értünk. Az elszenesedett tájban kiszúrtam egy érdekes kéreg darabot, egy ólomfán. Magamhoz vettem. Napnyugtakor értünk vissza a táborba. Megírtam a második levelet, megégettem a papír szélét, körbe a virágokkal, az égett kéreg belsejébe helyeztem, majd Adi telefonjával lefényképeztem. A fotót elküldtem megnek, és számoltam a másodperceket, amíg választ nem kaptam, amit így írtalá. A csajod! Rögtönözve, valamint puszta elszántsággal sikerült valahogy a túra során állandó kapcsolatban maradnunk. Amikor végül visszatértem Nagy-Britanniába, óriási sikerélménynek tekintettem azt, hogy nem hagytam, hogy az elázott telefon, a részek haverok, a térerő hiánya vagy egy tuzatnyi más akadály ezt a csodálatos, minek is nevezzem. Notkodban üldögélve, körülöttem a táskák, a falat bámultam, és magammal diskuráltam. Mi ez? Mi ez a szó? Ez? A nagy ő? Megtaláltam őt? Végre? Végre? Mindig is azt mondtam magamnak, hogy a kapcsolatokra szigorú szabályok vonatkoznak, legalábbis, ha királyi családról van szó mindenképpen, és a legfontosabb, hogy három évig járnod kell egy nővel, mielőtt beleugrasz a mély vízbe. Hogyan másképp ismerhetnéd meg, és ő hogyan másképp ismerhetne meg téged? Az életed a királyi család tagjaként? Honnan máshonnan lehetnének mindketten biztosak abban, hogy ez az, amit akartok, és hogy együtt el tudjátok viselni? Nem való ez mindenkinek. Úgy tűnt meg a kivétel, minden szabály vonatkozásában. Rögtön megismertem őt, ahogy a nő is engem. Az igazi énemet. Lehet, hogy elhamarkodottnak tűnik, gondoltam, lehet, hogy logikátlannak tűnik, de ez az igazság. Tulajdonképpen először éreztem úgy, hogy az igazság világában élek.